قرآن مخترمات جن کو دمولان مبتی توسي پا خمس دور تفسیر قرآن دا آت نمبر کے سر شپا محلہ بالاخر مرغوز کی و انیس آت آب بیس آت دو زار آت کی شعر ہے دا دی دو ملائی دو پتہ آسا سنت کے سر ایل شیریز مرکر نمبر تئیس عبد الرحمن پلازان اس دی میں چوک جانگیرہ روڈ انور شیر توہی دی نمبر زیرو دارنګ سراط مستقيم توحيد دے لکه سوره مريم ايات نمبر 36 کې لفظ دا عبادت ذکر شوه دے مراد توحيد دے دارنګ سوره زخرف ايات نمبر 46 کې براشي چې سراط مستقيم دا الله وحدانيت دے نو دا کما نه چې مفسرینو دی ما اراد د قران د محفوظ معنی دي خو زمنګ اساتذه کرام او اغا تایيدات کې نصوص راوالول اه دېنا صراط المستقیم اوس په معنی دا کې اه دېنا اه الله کلک منګه پلار نه غباندې یا الله چې قران نه یا الله کلک منګه په سنت د پیغمبر او باندې یا الله کلک منګه په توحید خپل باندې روزانه هر مسکدا وی یا الله ما د پیغمبر په سنت او کلک کې او ہمیشا ہمیشلی گیای بیدعاتو کی روسوماتو کی دا چا دا چاکڑو چھ شو میں کولے دا چاکڑو چھ درے میں کولے دا چاکڑو صحابو کے چھ سلویختی کولے دا چاکڑو صحابو کے چھ او میں کولا دا چاکڑو په صحابو کے چھ اگئی کالیز کواله او د کال شپې به کولې دا ټول بدعات او رسومات دي تدې اس حقیقت نشته مسکیولاله و یا الله ما قصراط مستقیم د پیغمبر په سنتو او خلق نو مونز به و کی او بیا بده شومې رجتاکینه او پاکې بوي او پاکې باو بیا چې پیغلم لشي پیغله د یارا چاته وای زنانه چې هغه بوډای ولي نه کې پاتې شوی او واده شوی نه دا پیغله ده نو چې پیغلم او د پیغلی شومې وای د کې ثواب د ادم او فیان مهنده پکې نه ستوي و او پکې د کې ثواب شر میګنه وای پیګلې شومه ده پیګلې شومه کې ثواب ځدارد چا ویلو دا پیګلا وای د دې شومه په سواب ثواب دی دا د خزو خپل کتابونه د زانې جوړکړی او بیا چې کمه منی ترانی په دې غم خادای کې چې بیا هغه تقریرې کوي او بیا بدعتانو کې هغه خو پکې بیا ځان لداسه خپل کتابونه جوړکړي د هغه لپاره کیږي کار دی چر دی نظان بچ گئی که کدا که وای چمن دا پیغمبر شفاعت نصیب شی نو د دې سیزون نظان بچ گئی صفاء اعلان کوي چمن کرا سوق د شو میری جران نړي او کرا لې هر کرا نو غیانو تم ما شو سپو تم ما شو غور زوی دادو دا غور زولو قابلیت پلیتې دی پلیتې دا پلیتې او گند سزونه دی د غیر الله طریقو سره یو ځای شوی دا د بدعات سره یو ځای دی دا د خوړلو قابلیت ندي قدر کرا دا رې که کاره دغ وادری چې سووکړی چې پههغې واده کې ټکته کور شوی دی پر زګاری دا وی غور او وی نفرې پهغه ځای کې ین په کور کېری دا تاویلات نهدي په کار چې خیاده د کور ک اوړه دا له کورې اوړه شي پلیتی او خبرات و سره اوای شو چې تی کور کې فرې دهغې نه دغه نه پرت په کم ځای ک پیدا شي او د پیغمبر طرقی خلاب او ځای کږې تو یر کورې ړله شي نوخورې د پیغمبر په سنت باندې غیرت په دی علامه ابن تیمیہ واخیا ما تاسو ته ذکر کلاغه او خپل اغه سيزونه چې هغه ده ظلم باندې حاصل شو دوا کوئی دن باور کوي لوی خرابای او هغه به چې کم نهه په ځان باندې بیا پکې ازان تبهه و ځانم وی او خپل او کوئی دن مې د دیو جنا حدیث کرازی زما د امت فساق او نا پرمانه نو اب قاریانی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دا خیره زمانه فساق او نا فرمان هغه به قاریان میقاریان قاریان با میا په ځان او په کوې دنه په ودونو کې ور کارا په میاشتو میاشتو چې ګمنن نو دل کیږي او خپل بعد مولای سیب کوې دنیو ټیپ ور کارا غیږي یاره سو دا خزی دینو ته خزه کتن ناروینه تاب په کور کې دا پره خپل اا خزی نه خزه سمجاله کې داو لګی او په کار دی خزولا. څخه خپل خاوندان خپل رونه په دیوه نه مجبورہ کیناش وای کوې دنده مونږه غړی ګونه وای غام د دې کو مونږ ري نه پخو وای غام د دې کو مونږه جاړو نه دا بنه کو دا بنه کو د پیغمبر د سنتو خلاف نه کوي بلکې خاوندان او رونه نو په کاری چ دی منه کی الله بو لوی اجرونه ور کوي لوی اجرونه وګړه دا یاد ساتئ کپدا سے باندې نه نو دا الله رب ل عزت جهنم په چانډ کې کې نبی عليه صلوات و سلام خزو تا خدوبه او په هغه کې نبی عليه صلوات و سلام خزو وی تا سود الله ايباد ډېر کوي ځکه ما تاسو جهنم کې ډيري ولی دی او یې وتاي يا رسول الله داواله و زګه چې تاسو بدره دې ډيره وای او بل دا چې د خاوندانو نافرماني څه وای بدره دې چې کا د خزو هميشه وې تا خدای کا پري سړاګه تا خدای مړ وې په درد څورسي اوبس چه خوذي او چه بیا اک زوي نو په درد نو بیا ټوله مخ کې دې په ځان راي شي دا لعنت او بدره دې ويل نبي عليه الصلاه والسلام دې تاسو ډېر وای ته دیو جن تاسو جهنم کې ډېرې او بل دا چې تاسو د خاوندانو نه فرمانی کوي د خاوندانو نه لکه خاص وقت کې دش پیچ خزت خاوند واي راشه او دارا نشي خاوند خوشاله نكي حدیث ک راضی تر سارا پورے پرشتې پدې باندې لعنت او پدې باندې لعنت وريږي د خاونق قدر او احترام پکار دی تارنګي بد ور زده نزان بچکول پکار دی دا نه چې بس بد ردي شروع او روزه نه بد ردي نزان بچکول پکار دې نه دا ډېر ده هلاکت شه دی نو دا الله جهنم ډېر لوی دی بیا پچاتانګي ګیناه دا الله نه یارا پکار دا او دا الله دا پیغمبر دو سنتو خلاب کول نه غاړي بل دا روزانه مسج کې وای اهدنا صراط المستقیم ما په توحید کلکه او توحید باندې ما او درې جلوا وحدانیت او بیا چی لا سراشی د خزو کې دور نوې امراضې پسنانه وکي چی لا که چې اخفوخه وي او کنه مونږ باندې چا څه دي او دا خو د چا څه دیکنه او دا ته قران وایا او پخپل خپل کور کے قران نه پیرې راتلې شي ن جادو در باندې سو کولیش یا نه بل سو درې صورت اثر منسپه سی سهار منسپه سی دری درې صورتونه درې پیره او ماخام منسپه سی اخیری درې صورتونه درې درې پیره دا واه بیا خلق او توای زچې صورت تکلای نه جای کور نا ټانگ ټاکورو باسا ان حدیثو کې دا مضمون صراحت سره راغله ده چې شیطانان د ګندګی ځایونو د ډېر راځي چې کوم ځای کې نا فرمانی کی پکم کور کې سیډی پروت دی او پای کی پلمونه کته شي دارنګ کمپیوټر پرتی او پلمونه لای کی کته شي نو اړی کور ته شیطانان راځي دارنګ کم کور کې ټانگ ټکور دی ټپونه لګیږي اړی ته شیطانان راځي ته دا د کورونو نو باسا او جادو چې سوکینو دان د شیطانانو په ذریعہ باندې کیږي په پیریا نو هغه بانس کور تعالی راځي چې سورا ټانگ ټکور کور کې عبادت هم کا د الله د پیغمبر او سنت بیا چیلنج کو اوایا خالق ته چې ځای په ما باندې اوکی سوال نه پیدا کیږي چې بیا اوکی پتاوه مې شو او, او یا در باندې ساسرو کی دا ټول الله قرآن د دغه سيزونو ختمولو د پار را لېګل دي خو موږ بيدینه شو دا الله د پیغمبر سنت مو پرې کودل دا الله د پیغمبر وحدان دا الله توحید مو پری کوده دا دا الله قرآن مو پرې کوده په غیر او سر شو قرآن بس صرف دیلر اواخ چې بس مړ وښینو ختمو کا صرف دیله هو نو راغله کنه ختمو په صحیح طریقہ باندې خدای الله کتاب خو مانا چې د الله کتاب سوي کنا اس دینا سورت المستقیم کله کې منګا په قران او په سنتو د پیغمبر او په توي د الله یاد ساتي چې کله دا بیان کې نو ګره دینه بده ډېر خخ خاله کی چې ډېرې خې خې جامې به ټولې او دینه بده منا کې منا کوون کې الله ذکر کې اول شیطان نه شیطان برازي او تاب ده دي خبر نه منکای چې د الله د وحدانیت د پیغمبر سنتولہ مزه سړیا پرېګ دا د یوزګر شوی دی شیطان برازي تاسو وګورئ لک سورې আরাف تاسو لګ لګونته کې څه کرکاو چې دینه باندې سوک نه منکای چې دا تابعیا پته یې چې درس لرازی او سوڅې د ځل کې رازي نو چې دا تابعیا پته یې چې ګور دا شیطان راغلل دی شيطان وی الله صراط مستقیم نہ بے منا کوم سوره اعراف اتم سپارا آیات نمبر 17 18 قال فبما اغويتني و اي شيطان فبما اغويتني فسبب دعغا چه الله تا پریشان ک جوان لا اقعودن لهم سراطک المستقیم خام خاز بکنم دیتاستا پلارا برا برا بانده یا اللہ استاد قرآن در درس نبی امنا کوما قرآن لبرازی آو دے بوتای مزا تا پنچ پیریان دی خیراتون نبی امنا کئی زکاة نوز پکی دا باجیگان راو تیری دام شیطانان دی تا مدرسې چې کری دا نو وایما سوارله فایلما کړی اتا چې چا سره کړی دی غې ده سوارله خبر نه تا ته وسه پهونی باجیګانی نام شیطانان دی پنځګریان سخلال نشي خماصه قرازه چې زو مال چيني راړې فاتیراله راړې پیسې دا باجیګانی دا نام اکثر شیطانان دی ناشتي چغې موقع چوبې کو به اچولي قسمن نامور کای با جیگانے قسمن واخل چالا گوره د کورتابان سے خطر جو میلا چ منس قا مدرسہ کین پلان کی کورتاب تا جمیلانہ سے دا با جیگان دا شیطانان دیدار شیطان پیدا وار دے لا ان کو دن نہ لوم خامہ ہا کینم بزو دیتان استاپ لارا برابر باندے یا اللہ توحید نہ بے منا کوم دارنگ استار پیغمبر دو سنت نا استاد قران نہ منا کوم سنگا سملا آتیان نهم بیا خام خارا زنبا سدیتا ممبئین ایدیهم دمخنا مخیطہ بولا ہوتا رہے گا کمچھلو قرآن درس کرو تو گورا بیالتا کسی او بیالتا روانی ومن خلپم درستنا د کمیس نبهرانی سم چې مزه کنه راشا ولړنه شي ګوره او ولړنه شي او روزتنه ورپسې سوال جواب راولیږي چې دا درس تناسته راشا له استاد کور کې لږ ضروری سوال جواب دي چې پایا ویسای نه خبره بني وان ايمانهم ایم د خیترب ددینا خیترب نه بلایي جیب بتی وی پیسې بتی پټی کراغلی بي درس لا او ير ز راغلین درس له پیسې بټی کی دا د دې د پاره چې بیا د درس بدنام شي دا کیداشدار دعای کیداشی اچھا دا یا درس لا لڑنے شی وان ایمانے وان شمائلہم او د گس طرف نا گس طرف تزلئی زلئی کہ بہت وسوسے چھے چکوڑا دان منی دان منی دا گره طرف شیطان دو قسم رکان من الجنۃ والناس صورت قران چ ختم کړه دنه پدې ختم کړه ګوره خبردار شیطانان په دوه قسم دی قران چ ختماینو پدې ختمی د پیریانو نه د انسانانو نه دا به ترازی وسوسه برتا چھے <laughs> دارنگی د دا دینا چه دیمانا کئی نو مانعین د دینا چه ده نه دیمانا کئی د الله نیغی لاری نه نو هغه به مولای سیبی پیر سیب بای پیر سیبا سی و مولای سیب برا تاوائی چه گواره لڑنا شی خواه ده خلق و درس لڑنا شی او دا گواره خلق نه تاسو لکسوره توبه و گواره آیات نمبر چونتیسو سورة توبہ لسم سپارا آیات نمبر چونتیسو ال تکی اللہ رب العزت زکر کئی چھ ملاسے بد منہ کئی او در تاوائی چھ گوارے لڑ نشے یا ایوہ اللزین آمنو او دیمان خاوندانو خبردار ان کسیرم من الاحبارے گوارے بیشا کا دیر دا ملیانو او دا پیرانو نا دیر ملیانو دیر پیرانو لا یاکلون خاما خافر اموال الناس مالنا لخلق بالباطل بنار واو طریق سرا و يسدون سبیل الله او من کی خلق د لریدا الله نا صراط مستقیم نه من کی دعوت مزخا او ګور منګه د ټانکاو کی بیانو چې بیان م وک نارې کی لګد دی مشرکین د خو گزاوی نماړه چې لګلګ لگ غونډه کې وګارول چې می وګارول نو د جومیش پا او د جومی پر اس باندې مولای سپه منبر کې نه استه اول پا ممبر او ما ټیم کې یو تبلیغیونو هغه څنګه بنگا جوړ کړو د تقریر نه پاسو او ما تای ما تنه په ما په خبره مو مولا را ولا خبر با کو نه چاغه خو غریب پاغه سونه شو نو صار مولای سپه منبر کې نه استه او ځو موليان وسره دا کوولین نور پارېغو اغه یې پاروله چې تدا شو وه او هغه خپلام دغه سیو نو پمببر کیناست د جومی پرس باندو دا کم مولا ملاحظه بیګار اغه لو دا تقرير نه کړي باچا صاحب را سره غیم تقرير کړه او مام کړه وې دای چرغل دا دای دروغ ویلې دی دا ټول چې کم دنه دو شریعت خلاف ویلې دي ور پسې پاسې دی ټیک ته ما راوستو ا وې زبه ځبل شهرات بیا راواله ما تخپل موليان راواله بیا هغه غریبو ګرځیتو تان کவைکه چاغړه کینه خوده چغې برازي بیا راغ مرغستا نو غې وتام غاړه کین نو بیا باجاد پلن بیا داسې ټولو پڅوګر چاغړه کینه خوده اخیره دا چې بل زیارت صورت نو راغو دا غې امي سړی نه ما سوغخته بسې مونږ غلطی شو امون نو یو پوه شو امه یا سناتې مناظره جوړ شي بیا دې کې سوک ملن شي مناظره په دې باندې وا چې ملي ځوندی دي نو ما تاغه ټلیفون کوي غې دغه شوی ما تاوت شي ما ته چې زبا سيد چې تاسو را لای ما پهلانو ماته نه مایه وتا وای چې څوک پکې نمرېږي ایواله چې چې مړی ژوند دي دي چې د بیا جوړتلار شي چې د جهادو کې دا رنگه لاړ شي چې ته د غطا سوات لاړ شي یا چې د افغانستان ته د امریکا نه په سلاړ شي جهادو کې که دا مړی کینا دا مړی کینا په قبر کېم ژوند دي او بیا ژوند دي کېږي دوړتے وهه گھر پونچته دي بیا راځو نو پکار مړی کینا نو چې جهادو کې دا سي مجاهدين په کار ځای مړی کینا دا ایدا سي نو بیا را دا غره د چرغه دا د قرآن خلاف خبرو کړې او وګغو ته کینې کله کله وا لګیا په تقریر کې غوړ انداز خلک راوتی دي اگر سټوت علي کې یو مولا تقریر کړه مشور مولا دی خو خدای والره پکا هر شو دی سټوت علي کې بیان کړه غوړ وي دا چې کم نه مما تیان راوتی دي او فال ولا مسيخا دای پیغمبر ته وای چې په قبر کې ناوزو بالله من ذلک خاری ریشمه دي توپ تیوی ستاسو په دی مطالو باندې توپ تیوی ستاسو په دی نمونو غٹی دارو کې پاتې شوی لوی جو حالای و یار دار او تیری او پیغمبر تخواه منگو آو تیو بے دیو زوئی پا دیس نصابی تی زید و قرآن نصابی توم چه دا پیغمبر جسم نخاری کی د پیغمبر سلیمان پام سا باندې وینه لګي خال سلیمان علیہ الصلاتو السلام مړ پروت تے. او جسمه بالکل سالم او محفوظ ده دا پیغمبر په جسم کې د مرگ نه بعدوم چینج نه کیږي او نه خاري کیږي او نه چیکم ده نو دا پیغمبر په جسم کې په ژوند باندې کیږي تاسوغه پکې په ژوند کوې د دروغه کیسو مې جوړي کړي ایوب علیہ السلام کې چینج شو او داو او داو او دا د کرارټای رسالو شایه کړي دي اره سالو کې شایې کې په دې باندې تقریر نو یا لګیا په دې باندې دا شتاس او خرافات دي موږ الحمدلله دا اولیاء صفائی بیانو نو انبیاءو بیانو توحید د الله رب العزت هاي اسمت د انبیاءو او صفائی د بزرګانو د دین او د اولیاء چا څنګه موږ بیان کړی دا زموږ مشرانو بیان کړی دا خپلې کپرې ده صحابه او صفایانو باندې ماتی کړی دی کتابونه لیکلې دي په اسمت او په حفاظت د باندې دا دروغ وایي پیر بيزانه پیر جوړ کړي د ټانکا وای کیو اولي ساوهه سمال ده خاله ګول اطلل نظام داس تلم په پېخنه ما ودريګا وي یار لويه عالم نن زالالم یو نو ماي سمات بحثه تراشس ده خير خبرو کی چې زالالم داغه اوله خبره ما ته داوا چې د پنځ پريان نه د درا په پاکستان او د مایزستانه سيټاډونه دا زو نسياتي پیر وزان نه جوړ کړی یو مولا د زانه دا خلک بلم سي لا يا كولونا اموال الناس بالباطل و يسدون عن سبيل الله دا ایدا سي د قران او د پیغمبر د سنتو نه بده من کوي دارنګ بل من نه كون کی ليدران سعادات او کبره ليدران دا پاتو سوره احزاب ګورې تاسو سوره عذاب آیات لمبر پین یا 27م سی لیڈران صادق او کبره دا بره د دینه منکای او د تبوای چې سرات مستقیم لمزه دا همیشه د اسی سوره عذاب اکبر ا 27م سی پارہ آیات لمبر ستا دو اشتمل سی پارا کی دا قیامت پر از بانده دا مشرکین بلی گیایا و افسوس پا چا دا چه گمراکڑو دا غی بارا کی بوائی اللہ اکبر گوری سچون ساٹھ نواما تو قلبو حجوہم پی پا غرض به جهنم کی امدادی به نه چاړه ولې راړ ولې به تکلیف سره مخونه د دې په ور کې یقولون وای بده یا لیتنا افسوس ته پمن باندې اطوان الله خبره منل مند اللهواطانر رسله او خبره منلې مند پې غمبر وقالو او و به د را بانا ان انه ساده نه یقینا منګه خبره منلیوه دخپلو لډرانو وکو باران انا او دخپلو مشرانو په عزلو نه سويلانو خطایړلو منګه دلارې نغنا یاله اغلارې نغینې پهنااکلو او خطاییکلو غیره نهغللهه دا برا شیتاتا دا لیډران او د سیرت مستقیم نه بده اړای د توي ګوراو او ډیر خشه ده امون لراکی قران په جمهوریت رد کای او دې بتاباندې نو قران خلاف کای یاد ساتای چې څومره زنانه درس لراځي دا عهد وکای چې آئنده زمانه کې به نه چالوټ او نه به او نه به ورکاو دا عهد وکای دا نا چې دا راځي شباس موږ پلان کله وټ پلان کله څوک لدی وکړه جمعه رال دی اسلام په نوم یو ټ حاصل کسه وکړه رال دی اسلام په نوم یو ټ حاصل کسه وکړه دنیا وکتل اوس دا سره را چې موږ د پښتونونو د وینو تاسو کو د پښتونونو وین چې دې سورہ په دې درې کې توې کړي او د مسلمانانو د علماء د حفاظو وین چې دې سورہ توې ابو جهل او فرغون نه وې توې دورا چې کم ده نو حجاج نیو سب ظالم نه تو ته کړه چې څوره دایته وي نه دا لوی ظالم دي دا غینا او دا د يهودو ايجنتان دی د پاکستان هر لیدر هر لیدر کا دا اره پټه دي کوم سیاسي لیدر ده دا د يهودو ايجنت ته په دې کې يوم چې کم ده نو خیر خیرواله نشته چې په کفر باندې یو څاړې اسلام غواړي اعدا سیدل کوي وي چې د خرينه د انسان پیدایشي د خرينه انسان نه پیدا کیږي د خرينه بخار پیدا کیږي او اگر چې کوچې نو کال پاس ببی اخری دا نه چې دا نه پیدا شي آیا سره نو چا وتا خلق او د فلارو کې چې کمند نو کوچې وي دا اخر به وتا وینې ده پاغه باندې خپاو نو خپاو نو خل ډیر خپاو او پریشان به نو اکسان را جمع شوې زرا زوی تعالی موږ لو بدلو وی تعالی موږ نوم بدلو وینند تعالی نه پس بارا چې کمند نو موږ خر نه و ویخه نو دے نو نوہہ بدل کہے سب رات وایے کوچے بدل تا وے وے خر ب تنو کوچے برتا نو دے ډیر خوشاله او کور تراغه مور تا وای مور وای زن ډیر خوشاله موی ولے وای مال خلق نو بدل کما تا بوس خر نو کوچے برتا وای مور پجڑا شو وای خدای والی دعا کله پس ب بیا خری دعا کله پس ب خری دا دا صرف تر آغه پوری کوچی چې تر سو پوره چکم دا نو لاس کې سراغ لینی دلاس کې سراشینو هاري او غټ خار دی بیا سیاسي چې د قران نه نه خبر او کله کوملیان راوتري سیاسياندا دا غواره چې په ټیمټ کتابوي او داتې کی دړل کېدا کرا ګولې په سر په خدای قسم کده اسلام را تایم پکې بس اصلې گیادي د اسلام په نوم باندې مسلمان دوه کا کوي او د خپل حکمرانی کوي کینه وګوره خپل کور ټول د امریکای غلام نه خپل ناس تپاس د امریکای غلامی دا د پیغمبر د سنت نه خالی نظامن ټول پامریکای او پینګلندونو ته سبق وې د امریکا خلاف کې دی ځکه دا ټول دوکيري مسلمانان په دې چغو دوکا کړل او مسلمان دا الله کتاب نه دراغسته نو ځکه دا شعر صاحب باندې دوکا دا الله کتاب وایا بیا و د منافق ذ چاله خبر شي چې منافق سده منافق ستوي الله دې منکه غیرت ایمانی پیدا کیږي اه دا وکې چاله و موږ اونور کوم نه پوهوت اسلام راضينا امن راضي امن نو عقد الله رب العز قانون او د پیغمبر په سنت او باندې راضي لکه قران کریم ذکر کای وعد الله الذين امنوا منكم وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم امنا نو په د سلام رازی نه آمن راي عامن چې راځی نو د الله په توحید او د پیغمبر غمبر سنتو تو بند راځي امان په بدی چرې نه راغلی او نهبر را شي الله د د خلکو کې د ایمان جزبه پیدا کې نو مولی ب من کوي دارنګې ډیر خلک به نور چغی ب من کوي سرلهزی نه کله شیطان او کلی نو یا یاد سا چې بیا موکمنه نهکیي چې را ته لذينا انعام لار دا आकाशانو چې نام کړي تا په غیبان دي يا الله دا आकाशانو لار را توخي چې تا په انعام کړي دي سوک دی دي نو خپل قران کریم ذکر کړي او هغه قران کریم خايد چې هغه مون عليهم اگر سوک دی نو هغه قران کریم ذکر کړي دي چې هغه هغه خلق دي شي انبيي دي صدیقین دي شهدا او صالحین دي لکه تاسو وګورئ سوره نساء الله اکبر آیات نمبر 69 سوره نساء آیات نمبر 69 الله اکبر مایوت الله ور رسول چا چتابدار یو کلا د الله د ښانه خبره او مان الله دا الله دا پیغمبر فاولا یکا فذ دا ا کساندیدا کسان مالذین د ا کسانو سره بی انعم الله علیهم چې انام انا کړی دی اللہ تعالی په یبنده مین نبیین ا دام بیاونا والسدیقین ا د سدیقین او رشتون او او دشو عداونا و صالحین او دنی کانونا و حسون اولائی کا رفیقا او دیر خیست دیده کسان پیت بار د دوستی دیر خیست دیده خلق دوستی دوستی دیده خلق سر او کام بیا دی دیده دوست شاہ نو دا قیامت پر از بدی سر پاسی کم پیغمبر دی چراغل دی او اگا اٹو نکڑی دی و پوٹو نو بانده اسلام راست دی صدیقین و سردار ابو بکر نی صدیق دے او خیئی چی دا طول صحابہ او سردار ابو بکر نی صدیق او خیئی دا غف کا خلاپت پوٹنو باندر آگلے دے ندر دا خلاپت پوٹنو شہداؤ کے سید شہدہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو او خیئی اغدا طریقے کڑے وے صالحینو کې دا طول و نن لوے صالح عضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ انہو چی نبی علیہ السلام پرمائ هو راجلون تستا ی منل ملایک داس سړی چېد قدم په مقببان دیک دی پر شت په آسمان کې حیا کي د د ح نه دومره ه یا ناکې هغه دااک طری کې کړی دغ خللات بې نوور راغلی د عمر پهې نو راغلی د عسمان پهې نو راغلی د عالی په نورا نو راغلی تا دا کمځه دا طرقې جوړکلی پهې سره اما نوم نه راي پهې سره بدمنی را ی الله د مسلمان په کورا مع پوي سراط الذین اناام تعالی ملر دا کسانو چتا نام کړه پا غی باندې تا چ پینام کړه دی یا الله اغه خلقو داغه خلقو لار راته نصیب او اغه کم خلقته نو اغه خلق دی اغه انبیاء صدیقین شهدا دي الله اکبر د جمهور مسلک دا نه قران دا ذکر کړي تول دا غیر ظائر المعذوبين نلاردا کسانو چې تا غضب چې غضب کښې شوه دی پاغي باندې ولزوالين او نلارده حیرانو پریشانو یا الله چې غضب پکښې شوه دی دا خلکو لار را تمخه دارنګ چې حیرانو پریشان دي چې چا روان شو دا خلکو لار را تمخه غضب پچا شوه دی او زوالين او مغظوب عليهم نصمرد دي نو حديث کرازي نبی لات او سلام پرمای دی یود او ناره مراتدي په دا مطلب نهوره چې بس یود او دی او بل سوک نهدي ما تام اصولو اواصولو کو کوې کستاسو یادی چې ما ضواما چې شانانی نزول یاره دا شاننی نزول دا د یود او ناره اوباره کې راغلی دی نه د شانانی نزول دا مطلب نه چې بس دا د پورې خاصې او بل چاکې نهدي بس چې دا چا کې د یودو خاصلونه را لل نو دا یودی دی. او چاکی چې د ایسایانو حاصله تون رالن د ایساید دکه ایسایان دې دانا چې بس د هغه فور خر شو د جنت ایتونه زما د پاره دي او د ایسایانو دي سایان د پاره دي او خیردار صاحبو د پاره بیا د جنت غننه خاصه یا زان د پاره امه درنګ امام رازی رحم الله او علامه خطیب الشربيني رحم الله سراج المنیر کې 아이 ذکر کوي معزوب علیہم هغه خلق دي کیا کافر دی او زالین نہ مراد منافقین نی دارنگ امام قرطبی او تاد السیر الرحمن کہ ای ذکر کای چې معذوب علیہم نہ مراد کافر دی او زالین نہ مراد مفتدیان دی بدعت یا لاد بدعت یانو دلار نہ موساتے د کافرو دلار نہ موساتے روزا نہ مسکدا او یا لاد کافرو دلار نہ موساتے او روزا نہ کافرانو بوش بش ګیرا دا او زمونګه کور کې هم بوښته اغام دا او مونږه یا الله موسنا موسی د دینا موسات دارنګ روزانه او یا الله د زوالینو منافقینو د لار نموساته او روزانه چې کم منافق راشي سیاسی نو دا غي سره منډه وو مشکو یا الله د منافقین ننوساته او چې سیاسیان منافقین راشنو بیا او زندہ باد او مرد باد زندہ باد او مرد باد دا د موس خلاب قومونه دانانغه علامه ابن کثیر رحم الله از ذکر کئ چه مون امن علیہم اگدی چه حق بنده عملو کو حق او پی جندو مو عمل پی مو او مغظوب علیہم اگدی چه حق او پی جندو او عمل پی ونو تو او زالین اگدی تر ساره حق پی جندل هم عاملو مکم او روزانه لګیایو کڅوګه حق وای نو هغه پسې بس لګیایو هیبته شغلدا دا, دا غي او دا غي باندې الزامات لا گولدی بهتانونه لا گولدی او کدا غي نه معمولي سخطایو شي نو اغا آسمان ته خیجو او دا غي پسې لګیایو چې څوک حق وای او روزانه ویا الله دا غ چانم اوبا سیخ. او با شیخ هغه سره ومه او چې غضب کې شړل او عمل پینې کوي حق مو دی چه دا شوم ناروا دا سلویختی ناروا دا حق مو دی چه دا غرسون و لطلل او باباگان و لطلل دا ناروا و حرام و شرکیات تی او دی مقبرو تطلل دا حرام و ناروا دی یا دا اختر پر از مقبرو تطلل حرام و ناروا دی دا ټولمو مو پیجندلی دی او بیان پی عمل نکو مغضوب علیهم که موزان راست دی د موس خلاف کو دارن دا وو چی اللہ زوالینو نمومکی خود حق طلب پس سر اونگرزیدو چې حق او پیجنو روزانا گمراہانو پس روانیو دارنگی مجال سلابرار کی ذکر کری چا چی حق او پیجندو نو دا زوال دے چا چی حق او پیجندو خود غیر طریق اختیار اکلا نو دا مغضوب علیهم دے او چا چی حق او پیجندو دا غیطا بیداریو کلا نو دا آغا خلق دی چی اللہ پی نعام کرده احسان پی کر مغزوب علیهم مغزوب سوک دی نو گن سی زونه گن ازباب دی چه پاقی بانده سڑه د اللہ د غضب مستحق گرزی یو دا چه دا اللہ نعمت اغا دی بدل کو لکه د اللہ نعمت طریقه د پیغمبر دا دا دی بدلک او اغا دی بدلک نو دا سڑه دا غزب مستحق گرزی خزده او کسڑه دارنګ د الله د آیاتو نه انکار چي دیو کو او هغه کاره سقي خا کرم کې او کहा دی کی عملانې ک قولن دا عملان تور سره چسله کوته سپکو سره ګوري دا سړې مو دا غرزي په د الله غضب رازي تارنګ چاچه انبیاء قتل کړه یاد انبیاء وارثین علماي قتل کړه نو دا سړې مغظوب غرزي د الله غضب پر رازي دارنګې د الله نافرمانی چې کوي نو دا سړی مخزوب ګرځي دارنګې د الله د پلو او د حدود ته جاوست کوي دا سړی مخزوب ګرځي او د باندې د الله غصب راځي د الله یو pula نه ده که قصاص حکم نه د درې خلاف تو کوم مخزوب ګرځي دارنګې د قصاص د لاس کټ حکم نه خلاف خداوند غلط سزا ور کولو خلاف ته اوکه جدا مړ وه شیکوانین دابه دا سوق منی نو مغزوب گر سي او د الله در دربان نار سي دارنګ الله وې تل حدود الله فلا تعتدوها چکل د خج حقوق سے کرکې یو زنان ده او اغه خاون سره خوشاله ندا خاون سره خوشاله ندا الله وې خیر که دا سا پیسه میسی در کهی او تا تا وی ما زاده که نو دا دی زندگی دا خوشاله جوڑه کا تلاک و الور که او دا ازاده که چه خپل خوشاله زائی که جون تیر که او اللہ وی دا زما حدود دی تا دینا چه چه تجاوزو نو دا مغزوب گرزی دا تا اللہ دا پولو نا تجاوزو دی با وی نا دا پختو دا دا به زما پهنیقا ک او دا زما د شرم د چې دا بل وکي او, او دا و د غیرت دا غټ بې غیر ري د د ته غیرت, غیرت و خدا غیرت دا به غیره ري د سره ظلم چې سو کوي داګې نا نه ده پهنیقا شوی دی او نه دا خوشحاله نو الله حکم کله دی زا د کا او تصریح هم به احسان چې خوشحالی ځای کې ژون تیر کې زندې تبان شي دا دا الله پولی دي تووا نه دا چې کم دی نو. پبرېته بلا سوې دا زماده غیرت خلاف دي دا الله نه غیرتی سوق نيشته دا الله د قانون نه غیرتی قانون بل نيشته دا الله د پیغمبر د سنتو نه غیرتی قانون بل نيشته او دا الله د پیغمبر نه غیرتی سوک نيشته الله پیغمبر یو راز نهسته یو صابر راغه د نبی اسلام می چې خپل سر وال سره سوق په بد پھیلې او ویني نو شلور گواهان به پېښ یو تن راغه او وی دا عام د سړی غیرت برداشت کوي چې هغه ټیم به سړی سلور ګواهان ګوري دا به ګوري اوا ته دا څو قاتل وی ښاو ګوروي د غیرتې ته وته زستان از یاد غیرتیم او الله زمانه زیات غیرتې ردا لاوي لیدې دال لاوي لیدې الله دا کو با یو سړی خپل خزې ته اراده خړی شي اسبته تنګي دروغه په بدنامه ولګي او راب شي قتل به کیو بیلی یا به سر کلم کی داو داو بدظلم شروع شد الله زک ویل جګواهان بکي دا غیرت کی قانون دا الله قانون دی دا لوی ظلم شروع ده په دې ملک دے زنا نه وسره یو طرف تا آغا دینځ یو په شکل کې چې زنانه بربنده کړي زب انشاء ذکر کوم دا تاریخ چې د سوارلو سو کال پورې زنانه دا په حیاو پرده کې نهسته وي نه په صابون باندې د جنہ کو بربند تصویرانو نه چې کوم دی نو په دکانونو کې د جنہ کو بربند تصویران دلو دا ملعون چه شوروشو دا سوارلو سو کال د یهود او د عیسایانو او د دې بنیاد د یورپ نه جوړه شو او دا هغه یې خوده دی دا هغه خلک چې خپل خلک خپل اېډل غنی او نمونه او هغه یې غنی چې دا زمون نمونې دي او خلک ورپسې روان دی یورپ پس خلک مړ شو لاړ شیل تک دا هغه څه قانون نه هغه تا او کتل او تا خپل لور سره د خپل لور سره دې یار صحیح کو بد پیله یې باندې سره صحیح ک دا یورپ چې کم خلک پاتې کیږي وای نه الته ربات پهات پہلاي هم د خپل لور سره ساړ ساي کو دا نشویل لور ته چې دادي والي وکړو کدي او نو قانونی مجرم او سزا به نظر کوي دا قانوني مجرمه دادي یورپ خلق ده او هغه ته خلق او یورپ او یورپ او انګلند او نیوزیلند او دا دا دا خو هغه او چې تل لړ شي د خپل یوناني ال ته یوناني جوړي او قسم ته چې اسلامي ملکون تلړ نو دا خلکو که سمونه ورکید مسلمان الله چې دا به التوایه نه او هغه په سوپر سپیشي ویای کی سکه ای دا غراغسته نو دا اګه په سروانی دا یو طرف ته اغه ظلم شروع وشو بل طرف ته پښتنو جینۍ په کور کې nastai الک دے شل کال دواد د کویدنی شوی دي انکار یو کو نقم جي نه نو بس ټیک ته جی ټیک ده جی الک ته بس نیدا خو نه به کین دانش تلک تصوګدان وای چې کتا دا و نکلا نو تبه بلام نه کېو کور کې باندې تاسو ګو کې جنیدا وې غریبه چې زبا زما دا ځای نه ده خو او زه دې ځای کې نه وایم نه دی په برې تو لاس وې دلا ځان تبه غیرتی وې لوی بے غیرته چې دا لوی ظلم دا په کور نه او دا با بل چته نه ودیږي دا ډېر لوی ظلم دے دا اللہ دو حدود و خلاب دی و دا لاد حدود خلاف دی دیبه نه سړې مغظوب او د الله غضب پر راضی دي دا پ باند دی چې دقرآنا نادن ان کارو ک داې بل سرړی مضوب پهې بندې ګځي د الله غذب پ رازی چې مسلمان امادن قتل کی دا ټول سر مغذوب غلی م ګځ دلی دی داول دا ټول برغ دا ټول داجنډی کل ل مغذوب ګزی دلی دی د مسلمانان و چې کمدنو توی کي دی س ساکر کي اول مومن ن متعامدا فجزاؤو جانم و غضب اللہ علیه سورجین سازه کرکی دا معذوب دی دارنگ بند موضوب گرزی پدے بانده چه اغداء لúblicه دین حق ننفرت کئی نو پدے بانده موضوب گرزی گیر تسبق گوری دارنگ دا الل Siri دین تسبق گوری دارنگ دا دین نا گو تسبق گوری پدے بانده موضوب گرزی دارنگ پدے بانده موضوب گرزی چه جنگ پراس بانده دا میدان جihad نا او تختي نو پدې موضوع ګرځي دارنګ پدې موضوع ګرځي چباللا د روح جوړکی دارنګ چې موحدین سره جګاړه وکړي دارنګ پدې موضوع ګرځي چې د پیغمبر دواډه خلافو کې دارنګ پدې موضوع ګرځي چې د الله رزق کې سر شروع کړي الله در باندې احسان او کمال دولت درکو او ته په کنجر توګونو او پناراو او دا موضوع په دیوان نه ګرځي دارنګ په دی موضوع ګرځي شړې مرتد شي دارنګ دا الله په بارا کې جګاړي کول په دې شړې موضوع ګرځي دارنګ بندا په دی چې دا خیرت نه نه امید شي دارنګ په دی موضوع ګرځي چې پاللا باندې بدګومان نه کوي دارنګ چې شړې گمراه پس, گمرا پس نو په دې چې ایمان په مقابل کې کفر لترجی ور کې په دې گمراهرځي بنده په دې گمراهرځي چې پخپل علم باندې عمل دی نو گمراهرځي دارنګه د دا پیغمبر د تابعدارین چې مخ واړی نو گمراهرځي دارنګه شرک چوي کې نو گمراهرځي د سراته مستطیم نه چې خلق منه کوي لکمولیان او ساده او کبره په دې باندې بنده, بنده گمراهرځي دارنګي د دا الله په دین کې غلو یعنی بدعات دا کول په دې بندا گمراه ګرځي دارنګي کفر چې کوي گمراه ګرځي د خواش په سره وان د نفس تابعداري کوي گمراه ګرځي دارنګي په انبياو اعتراض چې سو کوي لکه موجودي په دې سړی گمراه ګرځي ځکه تا علماء ظالم ظلموي دارنګي د الله د پیغمبر نافرمانی کول په دې سړی گمراه ګرځي بندا گمراه ګرځي دارنګه د دا اکثریت تابیداری کول سوره انعام ذکر کئ 116 کئ چې اکثریت پس روانه جمهوریت پسې پدې گمرا گمراه لکه دا اوسنی اٹھونا دا چې څوک هم کئ پدې گمرا گمراه ګرځي دارنګه د دا الله دا رحمت نه نه چې څوک شو پدې بندګ گمراه ګرځي غیر الله ته چغول پدې بندګ گمراه ګرځي نه غیر الله توه را مدد گمرا پدې گمراه سره ګرځي بندګ گمراه ګرځي دارنګه دا خیرت کو مقابله کې ورکول بندا په دې گمراه ګرځي ځل چې دی دللا دا او یره په کې نو په دې باندې بندا گمراه ګرځي دارنګې د دا قیامت په اړه کې شک پیدا شو نو په دې باندې بندا گمراه ګرځي <خخخ> پینځه صفات د الا رابو له ځاتې څخه کول سورہ فاتحه کې امتیازات د صورتو پنځه صفات ذکر کول الله رب رحمان رحيم مالک او پنځه صفات د بندې ذکر کول عبديت استعانه طلب الهدايت او طلب النعمه انتباه علماء کرام دا چې کوي شیخو صاحب ذکر کول اياک نعبد اياک نعبد لانک انت الله عبدیت سرہ اللہو لگو ایاکا نابدو ستا بندگی کو لے انکا انتا اللہ ایاکا نستائین لے انکا رب تانیم داد غارو زکرب تے <coughs> دارنګے اهدینا صراط المستقیم یا اللہ تنا طلب دو نه غلاری کو طلب دو هدایت لئنک انت الرحمان زکر الرحمان مهربان بادشاہتی دارنګے ورزقنا الاستقامه یا اللہ طلب استقامت او نعمت تنا کول انت الرحیم واحفظ علينا صول النعمك وكرمك پومنګ باندې الله ری د نعمت پله دا څوک او زمنګ حفاظت اوکي لانک انت مالک لانک انت مالک يوم الدين ته درځه د قیامت مالک پومنګ نعمتونه رادو پمشرکین وباندې فدی قول د باری تعالی سره الحمدلله رب العالمین مشرکین وباندې رادو پدانه باندې دارنګې پممطدیانو باندې رادو فدی قول سره چې اهدنا الصراط المستقيم زکه هغه د پیغمبر لار فرې خو دیوې دارنګې پداهریا باندې رادو فدی قول سره چې رب العالمین زکه د عالم د خپل نه دانجه د هریوی چې دا پخپلې چلیږي دارنګ په مجوس باندې رادو پدې قول سره چربل عالمین ذکر ربوبیت دا د ده نور تا ته شامل شي مجوس اور نرب نه رب جوړ کړل نه دارنګ په منکرین د قیامت په منکرین د قیامت قول سره چې مالک یوم الدین باندې دارنګ په هغه چا باندې رادو چې غې دا وې چه الله فق جوزياتو عالم نه په کلياتو نه دي الحمدلله صفاتو نه د خدای توپ ټول تو لاله ردي فاغي بندره دو شو درنګ منکرين د نبوت باندره دو وجو سره او غلص حجوما ذکر کړو درنګ پروافي من... زو باندره دو چې صحابه تبدوي په دي قول د باري تعالی سره انام تاليهم پای پا باندره ذکر دینه صحابه د محمد رسول الله مرادي اولن دارنگی پا قدریو او پا موتزلو باندی ردو پا دی کول سرا ایا که نستاین باندی دارنگی پا منکرینو دا دوشو دارنگی پا مرجیو باندی ردوشو ایا که نابدو سرا دارنگی پا مشرکین بی شفاہ چه غی ویر قبرونو کم شفاعت که یو قیامت که بام شفاعت قهریوی پا مالک یو میدین سرا دارنګ دي مشرکین فل برکات چای برکات د غیر الله د پارا ثابتای پا غیرت او شو پر رحمان الرحیم سره دارنګ پمنکرین او دا د تقلید چای و یارا چا پسې بځې نه کار صحابه ولینی نه بځې غی پښې قران او سنت پسې بځې او چا پسې بځې نه ایمان بچکم نه منې ان امت علیہم سره پاګی من درت کو شو دارنګ لوی لوی مطالبه فسورای فاتحه کی ذکر کیدل <تصفح> طریقه دا توسل په اعمال صالحاو سره होला نه په وسایل شرکیه او مخترعه سره دارنګ مطالبه عالیه ذکر کول اغینه یو دا چې تقدیم دا حمد او ثنا یې اوکو دا د عبد صالحینو ده دا دارنګ بیان د دا توحید په اسبات د صفات د کمال سره دارنګ بیان د هغه بيماری چې ضرور تلګه دا لیدا داغه بیان یې اوکو لوې مطالبه نورم ذکر کول سورې فاتحه کې غن مقاصدو اختصار سره مونږه داوې سبحان با ان شاء الله الرحمن سورې بقرہ شروع کوم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ سورة بقرآن مدنی سورت تی ترتیب مصحفی کی دو قرآن کریم کی دوئم لمبر دے پس دو سورة فاتحینا او ترتیب نزولی کی ساتسې لمبار ده وا تي اयाम پس د سورې متوففین نا اصول او کومدا خبره کړه وا چې مونږ با عربت د یو سور د ماقابل سورت سره وایو نو د سورې بقره د سورې فاتحه سره ګڼ ربتون دي اغه نومنګ یاو سوز ذکر کاو اول دا چې سوره فاتحہ کیوې الحمدللہ حمدنا د الله دی ندلته داغه وا ذکر کای یا وشتم کې زګا چې زمنګا پلانان مشران دا ټول اغه الله پیدا کړی دی دارنګ سوره فاتحہ کیوې ده تمام مخلوق رب الله ده نو دلته کې تخصیص سره ذکر کوي چې او بو دو ربکم استاسو رب ده ال تربل عالمین ربکم دا تخصیص بعد الطمیم شو دارنګه فاتحه کې وې چر رب العالمین نو بقره کې وایي کئی فتک فرونا بالله آفالون کی ذات نا انکار سنگا کوئی ده نشن اشتکڑا استاس و تربیت اوکو نو ولد آغا انکار کوئی ده دیو جناور پسیرالا دارنگ سور فاتحہ که داووی چه ار رحمان الرحیم ار الرحیم ندلتا باقرہ کے داغے نمونے ذکر کئی لا الہ الا ہوا الرحمن الرحیم سره ایک سو ترس ساٹھ کے دارنگے سور فاتحہ کی ہوئے چھ خالق درے قسمہ دے ندلتا داغے خالق بیان کئی او تفصیل کئی او دا غي صفات ذکر کئ دادرې واړو ډالو داننګې فاتحا کې منا منا علیہم بیانو نذل تا صفات داننګې فاتحه کې مالک یوم الدین نذل تا وی یوم الا تجزی 48 کې دا داس راځه چې ایس شوق بیا د بل چا نه بدلور کولای شي نفیدیا قبلي کې دا چا شفاعت کوي دې نه قبلي کې دا غبرګي دارنګ نور غن رب تونه دی د دیو جنا سوره فاتحه نه بعد سوره بقره ذکر کړي غن رب تونو د دیو جنا بل رب ت اسمي زمن اساتذه کرام ذکر کئ ادا ان شاء الله الرحمن دا ذکر کو تر اخرہ پوره چرغ تیسمد دی صورتونو دو نمونو دبل صورت سرام رابط ده ادا سے چھ فاتہان کی منو ادا وکڑا یاک نہ و یاک نستعین نوبقرا کې دا ولا نا بود البقره کما عبادت هل يهود دا بقره عبادت نه کوله کس څنګه چې يهود وکړو ولا نا بود عمران کما عبادتهم النصار دا عمران عبادت نه کوله کس څنګه چې نصارا وکړو ونؤدي حقوق النساء نهلهتن النساء سوره النساء او ادا کومنګ حقوق د النساء په خوشالۍ سره پانزل عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَا سُرَيْ مَائِدَةً پس راو لے گئی پا مونگ بانده مَائِدَةً یعنی خوانچا دا اسماننا لِأَلَّا نَجْعَلَ فِي الْأَنْعَامِ نَسُوِبًا بِالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ لِغَيْرِ اللَّهِ سُرَيْ عَنْعَام دی دا پارا چی منگ عَنْعَام کیونه گردو پا تَحْلِيل وَتَح او بچ کې مونږه د اعراف نه او داخله کې مونږ جنت ته او را کې مونږ لره انفال او توفیق او توبته د سوره توبه پورې اذربتی اسمی کما وفق تعالی قوم یونس دا رنګې زوږ ور سره ان شاء الله الرحمن ربتی اسمی ما ذکر تر قران تر اخره پورې چې سوره تونو بل سره د اسمی مشته داننگی منگا اصولو که ویلو چه د با ده سورت دعوه مرکزی محور نو ده سوره بقاری سلور دعوی دی یو از باد توحید ده باری تالا توحید ده اللہ رب العزت ثابتی دوی ما ا دا رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او درې مدعو د دا قتال فی سبیل الله او څلورم مدعو د سورۃ دا انفاق فی سبیل الله د الا لارکې مال خرج کئی مال اولگوی دا اللہ لارکے دا سلور داوے دا بسور بقرہ دا ذکر کئی چھ دا اللہ یا والی امان ہے دا رنگے پیغمبر رسالت دا امان اوبل دا چھتا اللہ رب العزت پلارا کے جہاد ہو کی او بیا با دا ذکر کی چھتا جہاد دا پارا مال پکار دے مال الگ ہوئی دا سلور داوی با ذکر کی خلاصہ دا سورت مختصر او تقسیم دا سورتو. سورت سورت کے چھ سنگ سلور داوی دی نو سلور حسیم دے اولا عیسیٰ دا 92 لمبر آیاته پوره چ پاره کې اس باد د رسالت د جناب محمد رسول الله دا اس باد د توحید د باري تعالی کېږي او پدی کې دري بابونه دي اول باب کې شل آیاتونه دي تر څلو آیاتونه په اول باب ده پدې کې اول ترغيب دی قران دا او بیا ذکر د دري وډالو درے ڈالے با ذکر کی مومنین کفار منافقین او دار صفات او حکم دنیوی او اخروی د ہریو او بیا د توزید ا گئی د پارا امثله دیم با بو دیا وشتم نہ او دا بویتر 39 پورے پدے کے داوت توحید و ذکر کی او بیا به د یو دو سوالونو دفاعیا او یې ری جوابات او بیا باندې امه اربع ذکر کی چې ګور انیشوي د نشنمشتکړې نظام عبادتو کوي داوه تفریقوې فداوا باندې دارنګې ارسم استاد فائدې دا پاره پیدا کړو نظام بندگیو کا دارنګې استاسو نیکو امه مزجود الملائکو ګرځو نظام بندگیو کوي دارنگی لغزشم و ارتمافکو سلورم انعام نظمہ بندگیو کئی او بیا تخویف او بشارتو بیا در چالیس ندرین بابو تردی ایسے در آخر پوری تر چانوے پوری فاقی کی باول اول رو کوکی درے پلیتی زکر کی دا علی کتابو او درے صفات دا مومنانو دا لیکتاب درې پلیتای تعریف کتمان ترکه عمل تعریف به کو حق به وټو عمل نه کو دا او درې صفات د مومنانو بذکر ذکر کی مقابل کې صبر صلاه ایمان بالاخره او بیا دیمه کو دا بنی اسرائیل ذکرو نعمت یالتینا خطابات سته به شروع شي اول خطاب د 61 لمبر آیاته پوري او پاره کې ذکر د نعمتونو اته نعمتونه او دوه عذابونه داغه تذکر اپ بني اسرایل باندې او بیا داغه ته ما به ذکر کی چې صرف پداو نه کیږي دا الله پل ذات او د او صفات او صحیح ایمان راړي دوین وین خطاب اا به ذکر کی وایز اخذنا میثاق بني اسرائیل د 360 نه آغا پچت تر پورے او پاگئی کے با دری پلی تی ذکر کی د مشارانو دری پلی تی دا مشارانو ذکر کیاو دا چننخزو العاہد بلا دا تاخیر فی اوامر الله دال لا پوا دو کے تاخیر کول او بلدا سے قتل النفس دا دری پلتے و ذکر کی او بیا تتما کے و پنزا ڈا ذکر کی چدائی کی پنزا کے اسما دی او ها پنزا کے اسما خلق چچا کے موجودگی اگر ایمان نہ محرفین دی منافقین دی امیاں دی او خپل نس محررین چلی لیک خپل او نسبته الله ته کوي او مخصصین له انفسه بل جننه سابقان جزانه د جنت ته قدر ګرځولې ده دا به تر بحث سي پوره ده ذکر شي او بیا درېم خطاب هغه د تریا سینا شورو شي سر اغه 85 پورې او دې کې دوه پلیتای ذکر کی تارکول اوامر و اتیان النواهي نه موجوده وبن اسرایلو او اخیرا کې ته ته ما چې دا زګه د اخرت مقابله کې دنیا له ترجیح دا کړې ده سالورم خطاب اپ ذکر کی ولا قد موسل کتاب آیات لمبار ستس سی چھ گورا وجل دا دورا لوی پلیتو انبیاء وجل او دا غیت تتمہ بذکر کی تاغ اٹس سی کی قالو قلوب انا غلف دا زکا چھ دا علمیت داوی کردوی اوی زمانگا ظلونا دا دا علم دکتی منگا انبیاء تا مختاج نوی زکی وجنو پینزم خطاب ولم ما جاؤم کتاب منعند اللہ دا آغا یو کم نوینا چې دا لاسکې د اخیری پیغمبر انکار او تخذیبې موکو او تاسو ما به ذکر کی د اغه پنویکې دا ځکا چې زه دا وای نه دو او حسد او بیا شپغم ختاب عام ذکر کی ولا قد جاءکم موسی بالبينات بانوی کې اوای که خلاصه د ما سبقګه دا و ذکر کی او اخرکه ویلان د مباهلیو کې يهودو ته دويم انسان کول منکان ادو ول جبريل آیات لا مرستان وینا آداب وید 176 پوري پدی کنه اعتراضات په پیغمبر پاک باندې او داغه جوابونه مدلل طریقې سره او دو اتم او دوم